אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת עליהם, אדוני אלוהי אבותיכם נראה אלי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, לאמור, פקוד פקדתי אתכם,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 נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו. ואני ידעתי כי לא אתן אתכם מלך מצרים להלוך, ולא ביד חזקה. ושלחתי את ידי, והיכיתי את מצרים בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו, ואחרי כן ישלח אתכם. ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון,